Oh, oh, beste mundu bat posiblea da Beste mundu hobe bat posiblea da eta beste mundu hobe horretan eh, sartzen da nola ez eba, em, energiaren beste konsumo motabat eta horretaz asko daki Goierri kooperativak eta Goierriren biltzen den jendeak eta izuzen ere ba hemenen ditugu Goierri.com ba bikide alde batetik leire Donazar langilea arratsaldeon arratsaldeon eta bizaldetik Ines Castilla bolondresa Oxe, Arratsaldeon, Arratsaldeon. Eta gaur ba hemen e, bueno, askotan hitz egiten du energia kontu ze nola sortzen den energia garbia, nola komerzializatzen duzuen energia hori, ze dituen kredituen konsumitzailearentzat eta planeta osoarentzat eta bareta bar, gaur Goiernerren beste alderdi batean e, pausatuko dugu begirada. Goierner barruan eta e, lantalde bezala ari hor berdintasun plan bat egiten. Eta horretaz, mintzatuko gara, gaur arra txaldean ongiru itzen bat zaizue. Hor, e, prozesu parte hartzaile baten bidez, Arizarete hau dena antolatzen. Eta principioz, ba, kontaiguzu leire, zertarako Arizarete berdintasun plan hau egiten? E, bueno, ba, berdintasun plan honen helburua elburua, ba, kooperatiba berdintasunaren alde edo daukagun konpromiso hori erakutsi nahi izatea, ez? Azkenean, bueno, ba Goierri nere kooperatiba sozial eta solidarioaren baitan biltzen da eta e, pertsonengan oinarritutako eredu bat ere, batez, ez? Eraiki nahi dugu eta guretzako hor e, ezinbestekoa berdintasuna ere jorratzea, ez? Kooperatibaren barruan. Mm -hmm. Beraz, kooperatibaren e, filosofiaren barruan sartzen da noski berdintasuna eta hori dela eta alizarete plan hau egiten, e, Ekainean hila hasizineten edo abenduan e, teorian amaituko duzu, ezakik eh? betetzen ari sarete peguzieak. Bai, bai, utxu gora bera Ekainean hasi ginen formakuntza batekin eta bueno, gauza ez berdinekin eta helburua da e abendurako preste egotea plana. Gero urrengo lau urtetan plan hori gauzatzen joteko. Bai. Hor hemen e, ikusten ari gara oso, bueno, formula interesgarria eh e, erabilsena izateela berdintasun plan hau egiteko alde batetik kan eh bazabiltzate Goierrireko kideaak, langileak, e, parteideak zareten e, pertsona batzuk, ezta, zazpi langileeziek aski eta bestetik hiru bolondres. zu bolondres hoietako bat zara eh zuetzara Goierrireko lankidea, langilea. Uh -huh. E, agian e, partaide bai, kooperatibako partaide bai, edo? Eta da, nolata, bolondrez berdintasun plan honetan? Ba, bueno, goienerrek daukan e, beriz zaugarrietako bat da e, kide guztiak aukera daukatela Ba, lan ezberdinetan parte hartzeko, ordoan, bueno, poz, zentu, orbide horretatik sartu nintzen lantaldoenetan iruditzen zain berdintasunaren arloa, iruditzen zait da, delako lantzeko arlo interesgarri batena dela, eta goienerrek ba hori, aukera hori ematen du, bere filosofiaren barruan, ez, justiziaren eta beste bat, eh, balio sozialen artean, ba berdintasunaren arloa jorratzearena, ba, bueno, interesgarria irutuz irutzen zait eta horratiz hartu nitzan den lantaldotan. Eta lana handia da. <laughs> es, bilera lan, asko tokatzen zaizu edo txastena asko, musik. Bueno, txostenak eta ba, bilera bai, baino lantaldan egindako lana da. Beraz, denok lana egin bar da, baino denon hartan egiten dugu lana. Mm -hmm. Orduan horrek badauka bere bere em, parte nolazan motivagarria ez ez da zubakarrikar izarela beste ez da gizien pertsonentzako lan egiten ez, guztiok egiten dugu lan Aha. eta izan langile izan molondrez, berdindu uh -huh. denok daukagu gure gure egin beharra eta denok egiten dugu Eta zuek elangileak ere gustora ez? Bolondrezekin, e, ba, musutruk eta bere borondate on guztiarekin, etotzen diena glanera, hori pozgarria, ez? Horitoki guztietan ez agertatzen. Ez, ez, ez, ez, ez. gertatzen eta asko eskartzen da, uh -huh. azkenean eh, ez bakarri berdintasun taldean, ez? Talde gehiago dago, komunikazio taldea, sorkuntza taldea, bueno, talde ezberdinetan egituratuta gaude, eta talde guztietan bolondrezen parte hartzea oso handia da, asamblean ere gero ikusten da askotan ba behaio dela aurkezen dutenak, eh asamblea eramaten dutenak, ordun, bai da asko eta itzen ditugu lantaletopaketetan eta gauza guztietan ba horregotea bolondresak ez, genean goier asko handitzena da, e, langiak ezin dira asko egon eta toki guztietan egon, ordun, olako laguntza eta laguntza ona, ba Mm -hmm. bai. bueno, nik esan nahi nuke ez dela musutruke egiten dugulana. Osa, ez e, diru, diru ordeinik ez dugu jasotzen, baino bai jasotzen ditugula satisfazio asko eta politak, orduan pues musutruak, so e segun ze... Musuak, musuak, musuak, zentzortan, bai, zentzortan bai, zen musutruak. Oso, egi. Bai, o... Aizbe, eta, bueno, nola egiten da berdintasun plan bat e... Ekañanasi ziñetela aipatu dugu, eh, nola ziñeten ze aurrera pausoak ze pausoak eman dituzue orain arte? Bai, ba, bueno, esan bezala Ekañanasi ginen formakuntza bat eh egin genun piskat e, feminismoaren ingurukoa, sanbarda ere berdintasun plan honetan e, laguntza, kanpoko laguntza bat dalkagola dela ekipare beste kooperatiba baten laguntza dalkagu aulcularitza egiteko, bea izan da piskat azaldu diguna zer da berdintasun plan bat eta nola jorratzen da eta pixkat e, pausoak edo markatu dizkigunak. E, Orduan, bueno, ba, esan bezala formakuntza bat egin genuen unekainan, formakuntza horretan ekipareko ebak eta, bueno, rehaz euskadiko ere zaloak e, asaldu zigo den pixkat e, feminismoa, ekofeminismoa eta, bueno, ozadez berdin Eh, ez ez dena yak ikusi gain ditun horian eta gero ja e, bolontresekin batera topaketa bat izan langile eta bolontesen artean ikusi genun pizka bat e, nolako egoera dagoen goierren feminismoaren inguruan Hau da, orain arte egin diren pauso guztiak zeintzuk izan diren eta zein da gaur egungo egoera eta nola nahi dugu goierren etorkizunean izatea feminismoaren e, kont kontuarekin ez pizkate osnarketa bat egin genun denaren artean eta hor izan zen pizka lehenengo pausua Uhum. Eta horren ostean, ja behin ikusita non kokatzen dagoen er nola kokatzen da feminismoarekin eta zer lortu nahi dugun, bazit ginean di, eh, diagnostikoa izango zena, ez. Eta diagnostikoarekin azkenan eh, lortu nahi duguna da genero ezberdintasunak ezberdin ematen badia ba identifikatzeko aukera izatea, eta eh, nola egingo dugu, hoiek eh, ekiditeko, eta eh, nola egingo dugu, zer ekin txak egingo ditugu, kuntzak emateko edo e, gauza jarduteko ez e, torkizunean. Hum -hum. Eta diaagnostiko hauia ja, bukatzen ari izarete ez da ja mai gainean izanen dituzue datu batzu batzuk eta nola goien erde horretataikan ia ja, ikusi duzue puntu beltzak edo zeintzu izan daitezke edo mejoratzeko puntuak zeintzu diren bai, bueno, be, duke guztietan bezala ba, puntu beltzak ere badaude uh -huh. egia da, ba, goienerren ikusioen unaziratik gauzak eh, nahiko zaindu direla eh, feminismoaren ikuspuntutik eta oso eh, goienerren jaiotza oso gertu dago ez, Osa, zer, ez, da, ez ditu urte asko ordun eta bertan daun jendea ba, igual beste ideal batzuekin edo beste mentalidade batekin etorri da ordun bueno, ba, ikusitugu eh, puntu beltz batzuk baina egia da, ba, bueno gauza, beti bezala, betxo gaudela, baina ez dara izan ez dugu kriston kolpea hartu diagnostikoarekin, aldo hortatik baneko nahiko uh -huh. pozea gaudela. Hori da, zer horkitugu duzu adibidez? Mejoratseko ezakit adibidez konkretoren bat? edo gukideia ginalizateko? Ba, adibidez, zerbait ikusi duguna eta hemen inez emenda bera bolondresa dala, ikusi dugun zerbait izan da, ba, bolondres asko unda piko bolondres, bo, eh, goien erren barruan, baina gila da, emakume portentai oso txikia dala ema gut, or, gehiago kostatzen saiela goierren parte hartzea. Ordun ba, orain lana dalkagu jakitea zergatik ez duten parte hartzen, ba, askotan ere azaltzen altzen da, ez, energiaren gaia oso oso maskulinoa dala, oso ezdiala igual emakumeak horren beste ikusten. Ordun ba, igual hortik datorrela ez parte hartzena, edo igual zenketa lanetan daudelako emakumea gehiago gizonezko dago baino oin, inbarda napiskat aztertutze ba, ez ditugun horren beste emakume bolondrez, ez? Mm -hmm. Zintazuriritziain, ez? Horren inguruan? Ba, bueno, niri niri, niri, niri dutzen zaitara soia hori zan daitekela, ez? Er? Gizonezkoek de boral librerak egiago daukatela kakotxartean eta bere haizi horretan ba egin dezaketela ba Goiner bezalako erakundeak ba lagundu edo bueno Voluntres bezela egin emakumeak berriz batxera txerajo aterakoan badauzjate beste mila gauza egiteko eta Voluntres bezala ezin dut olako holako ekimenetan parte hartu uhum. eta hori bueno ba, ikusi, ikusi da Seu voyener cooperativa creo que un gaur egun zenbat e bazkide, quizás en los 20. Ay, ay, ay, mai bai, mai camilla, ha ibistania bai da asko bai. Eta hemen bueno ba, plan bat, berdintasun plan bat egiten ari sarete eta bueno, jende askorekin arizarete sarete hitz egiten ari susenerin informazioa eh eskuratzeko, diagnos, diagnostiko hori egin alizateko arik eta fidelenen, noski nola lortzen ari sarete informazio hori nori galdetu eta zein nolako moduak dituzu informazioa lortzeko. Bai ba, ba bueno, informazioa lortzeko modu ezberdinak edo erabiliziren alde batetik galdeshorta bat, galde bat prestatutan eh galdeshorta oi ba elangileok eta bai bolontrese bete zuten eta bueno hortik informazioa asko aterabil izan genuen gero elkarrizketa pertsonalak ere burutu egin ziren ba, erabaki e, erabakiak artean dien organo bateko pertsona batekin berdintasun taldeko beste batekin hartu ziren profilez berdinak eta elkarrizketa sakonagoak egin ziren uh -huh. pertsona horiekin Gero bol, e, bolondresekin ere, e, lau lurraldeetan eukidu aukera behaiekin piskat partekatzeko, eta komentatzeko, beraien iritzeak ere jasotzeko, beraien piskat beharrako irudipenak, oi dana talde lokaletan ere, ba, lau provintzatan gauzatu dugu. Eta gero beste modu bat da modu objetiba. Ba, hoien oien erren webgunea, zenolako mezuak bidaltzen ditugu, zenolako argazkiak erabiltzen ditugu, ba, emakumeak azaltzen dira, edo ez dira zaltzen. Zare sozialetan hitz egiten dugunean, Euskaraz ez dago problema hoi, baina erdaraz hitz egiten dugunean, nola hitz egiten diegu, maskulinoa erabiltzen dugu, femeninoa... Nuestros kooperativistas... Nuestros kooperativistas holako gauzak, ez, euskaraz ez daude nada e? ba, zoie, erdaraz bai daude... Ben. E, bidaltzen ditugun emailetan gauza bera gure estatutoak nola daude idatziak maskulinoarekin no, o o femeninoa ere az, az, esia sartzen ez? Mm -hmm. Egia da azkeneko urteetan ezta berdintasun plana ez egin, bai eh kontutsibilo edo bueno, kontuan eduki dugu gaioi ta ja lantzen hasi ginean zerbait da eta baskirak E, emakumeak ere sartzen ditugu, baina, bueno, pues, oi izan da, beste modu bat ere aztertzeko, ba, nola dagoen, ez, askotan ematen du osondo gaudela, azkeneko urtean oso inditu gula gauza, baina estatutoak duela bosturte dintziena, nola daude doelako gautzak ere iberatu dira, bai. Hori da, iner, zetsu di, ze azkizetokatu zaizu egitea prozesu luze honetan? Bueno, niko nik esango nuke guztiok egin dugula denetatik. Azkenean, e, bueno, ba, diagonozio fase horretan e, partekatu goienerren genuzkan ekeskak zeintzuk ziren, e, kanpoko ekipare enpresa horren laguntzarekin, eta hori, e, ba, bileretan guztioko parta hartzen genuen mm -hmm. bileretan egin izan ditugu eta gero bueno eh zer aipatu duen galdetegi hori guztie pasatu zaie hori eh e, zer landu dute ekiparetik uste dut emaitzak eta ekiparek landu ditu eta ekiparek atera mm -hmm. du txostena eta txostena ateran doren ba lan taldea berriz bildu gara eta guztion artea arastritu dugu ta bueno mm -hmm. bakoitzak oro irut iruditzen zitzaizkion E, zera pues eh iritziak o bota ditu ta bono, bo, mm -hmm. e, borrela, modurretara joan, joan da ekipare bere txostena moldatzean beraz o, prozesu osoani e, e, izanduzue hor parte hartzea e, ala desberdinetan ez e, soilik gauza ziartze batean ez, uh -huh. ne mono bueno, leideke dit baina nik uste dut bakoitzarietza etzaiola egokitu zerbait guztion artean egin dugu guztia ez iritzen ja. zaitez ba eta e, diagnosia egin eta gero ba, zer etorriko da ze, ja burkestuko duzue plana zehaztuko duzue nola jokatu urrengurteotan bai ba oain ja diagnosioa ia ja, itxita dagola mm -hmm. oain urrengo pausua da urrengo astean gaina justo elkartuko gara berriz berdin tasuntaldekoak e, ja, e, bilea presentzial bate ingo dugu eta hortik ateako ditugu e, urrengo laurtetarako ekintza nagusiak zen, zen izango diren. E, ikusitan dauden auleziak ba oiek E, hobetzeko, ba, zehaztu barko ditugu, zehkintzak ingo ditugun, eta ze mm -hmm. Beti ere, ba, kontuan izan da, ba, goiener proiektuarekin batein bardula, eta goienerreko kompromezuekin ere e, batein bardula. Mm -hmm. Auleziak, e, ba, lehen, aipatu duguna, ba, pixka batean, ez da, kaso, hau ba, hautatzen e, diren e, irudiak, argazkietan, e, ba, ikusgarri izatea, egizonak, ba, eta baita emakumeak ere, bisibilitatea eman emakumei, edo de edo a que do cooperativa kideak e, tratatzeko modua, olako, bai, holako eh hitzaldietan e, bai, adibidez ba zen olako holako eh nork ematen du hitzaldia, hitzaldia ebazoketan o medio eta eragutzen garenean zerdia bakarrik gizonak agertzen dianak televiztan o meakumeak ereia ezten gara ez? Eh Baita ere, gero, bueno, ja, ja, daude beste gauza batzuk bakarrik igual dengi, eh, iragiten dizkigunak, ez, eh? gure eskubiak berdina dia, oia, horrezago uh -huh. obetzerik, baina, ba, igual zergatik, ez, eh, amatasunez, bueno, amatasun baina kontziliazioa edo inbardenean, igual bakarrik emakumeak hartzen dituzten neurri horiek, o, eh, izonak ere hartzen dituzte uh -huh. kontziliazio neurriak, pixkat, oi dana ere beiratu daiteke, ez, Z go jeer bezalako kooperatiba batean imaginatzen dut soldata arrakalarik ez duzuela izanen.gun kooperatiba gaztea, talde gaztea eta eta bestelako <laughs> ekonomia bate duena buruan ba, alakorik ez. Eh, ez, ez, ez. Oso ongin Berazia laster ja amaituko duzu eh, berdintasun planarekin sei hilabeteko eh, epea izan da, ezta eh, oso epe trinkoa imaginatzen dut oso denboraldi trinkoa hau lan a aurrera eramateko, baina bueno, ya bukatzea hartu zue eta, eta oixia maitzak, kalaster maiganean. Aitzu, ba, inezkaztiea benetan eskerrik asko, bueno, gurera etortzeagatik gatik, gurera ere, etortzeagatik <laughs> eta leire donazar eskerrik asko, ba, afaltzea gatik horren ongi, zertan datzan, hain zuzen ere, goien erren egiten ari arizareten berdintasun plan hori. Mil eskerbi hoi, eta